Baigura inguruko bost erri horiek, lan bat eta gogoetaldi bat abiatia dute lur ere muzon baitzu zaintzeko, garbitzeko eta arbola batzu landatzeko. ohartu dira ere, ainitz gaztandegi bazirela. Gaztaina elkarteko presienta eta bidarraiko den Jean-Michel Antxordukix. Haia beti pentsaketa, erdi-mendi solaok ok, nola sasutzen haidien, eta ze plantazione eta ze kabala edo ze produktuera zartzen aldun hor eta behaz hor badu okasunia zerbait ezartzeko. Berda joan gaztende horin kusteat setan dien, garbitu gaztendu horik, hetxi, eman posibitatea jender baliatzeko lur horik eta berda ingunumena dire pentsatu eta landatziak honda da denetan lur litak eta badila, arbolak berdila landatu, hor tane badu okasunia landatzeko. Eletako hausap den Filip peche pareke proiektua begi honez ikusi du hashtagenetik herriarentzat baina nere gaztezon baitzuentzat Entegazgarria dela arbolatzu emaiteko ikusi gure lurretan telalbalimada arteko entsatuko gira iritezat eh? baina zertako uh, gazteatzure uh, proiektu hori uh, ongi ikusten al dute ta uh, zerbait uh, abiatza balimada be uh, hoben denendako Makiako hau zapesa den alendu buak dio bestalde, ekonomikoki diru sartze gehiagri bat izaiten aldela laborari entzat. Bai, hemen gain dira etxalde kipia dira. Beti sekatzen da zen guai arte laborantzek handitzia. Hor badugu hasteko, badiak gazten hori godinak rodinak utziak debalde, hori behar dira berriz hartatu. Behar dugu beste proiektu bat ekonomikoki haxi mundatzen. Moskin hori behar du ekoiztu eta balurizatu eta produktu hori. Eta, bon, luze izan inda behar ba, bena uste dut, balioak balio dela. Gainera jakina da, gaztaina osagarriaren zatera biziki hona dela bertute eta indar haundikoa. Luizien betbeder lekorneko hausapesa. Hor, osagarri mailan gauzak asko aldatzen dira, nahi dute gluten gabeko irinak, eta bar, eta bar, eta hor, zinez bada, nixaba biltzea aski da eta bada lan edega bisiki edera iteko mm.